بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشد به ونتوب إليه ونأود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ما يحده الله فلا مضل له وما يضلل فلا حد له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الأزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه في الأULاء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم وما يتئي الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد فإن أسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدتاتها فإن كل مهدتة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاخواننا حفظكم الله جميعا فالحمد لله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات ثم نسال الله العلم النافع والفهم والفقه الثاقب دن Dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga lah di kesempatan yang mubarak ini di halakata daurat yang diadakan oleh kawan-kawan kita di Madrasah Al-Athariyah. Kita bisa bertemu dan ya mengkaji salah satu di antara eh, sub-fan atau sub-keilmuan dalam bidang dirasah al qawaid di Asyariyah. Yang mana sub binang kelumuhan ini merupakan Juga salah satu diantara Bahagian Atau rangkuman dari sejumlah kawaidil ammah, Ya sejumlah kaedah-kaedah utama dalam syariat kita Yang Berimbas pada pemahaman Pengenalan Serta Ya pengetahuan yang lebih mendalam tentang Segala yang berkaitan dengan mahasin asy-syariah dan masalih al-ibad. Yang berkaitan dengan mahasin asy-syariah mengetahui tentang keindahan kesempurnaan ya syariat Islam ini dan masalih al-ibad. Ya, kita bisa menjangkau wasatiyah ya detail syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada juz'iyat yang ketirah Pada setiap juziat, bagian-bagian furuk Yang demikian banyak Itu semua mengarah Kepada maslah alibad, Mengarah kepada kemasrahatan Yang bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan demikianlah dia inti dari syariatul Islam Yang syariat yang mengutamakan ya kemasrahatan Syariat yang mengutamakan Asyumuliyah, universalitas Dan syariah yang kamal ya, Syariah yang sempurna Yang tiada cacat pada syariat tersebut Pada dirasat kita InsyaAllah Ta'ala dalam kesempatan Yang mubarakat ini Yang kita Akan mengenal Yang sedikit tentang Yang uh, Wasilah Untuk mengetahui hal tersebut yang oleh para ulama' al-usul dan fukaha' Mereka rangkum dalam sub bidang yang dikenal dengan ilmu al-maqasid ya, Yang dikenal dan dikataib dipaparkan oleh mereka dengan penamaan maqasid syariah Sebagai ulama' juga yang menyebutkan sebagai ilmu mahasin syariah Sebagai ilmu mahasin syariah Ada juga mengatakan ilmu masalih Ya, ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan Baik. Dan yang menjadi acuan insya'allahu Tabaraka wa ta'ala Binadar bahwa risalah Yang akan kita jadikan acuan Pada daurat ini Ya bertujuan Ya untuk memberikan penjelasan Mendasar Secara umum tentang ilmu makasid nah, Kita akan Ya membahas atau Mengkaji Ya secara ringkas insya'allahu Risalah yang dituliskan oleh Syekh Sa'ad al-Sitri rahimahullah hafizahullah ta'ala Yang pada kitab beliau atau risalah beliau muqaddimah fi ilmu al-makasid Ya ada beberapa kitab lainnya Yang berbicara tentang ilmu al-makasid ini yang ringkas Namun paparan beliau pada risalah ini Sepertinya sepadan dengan waktu yang diberikan ya, oleh penyelenggara untuk kita mengkaji ilmu al-makasid Taib. Di Muqaddimah Kitab ini Beliau uh, Atau An-Nasyir Di sini beliau menyebutkan Di Muqaddimah awal Setelah tentunya Muqaddimah uh, Ma'adah Secara umum Dari penerbit Beliau menyebutkan di sini Muqaddimah tu fi ilmi maqasid syariah Muqaddimah Ya, bisa juga dibaca muqaddamah. Ya fi ilmi maqasid syariah. Itu sesuatu yang menjadi awal. Atau pijakan awal kita. Pengenalan awal kita. Berkaitan dengan ilmu maqasid ya syariah. Biasa beliau menyebutkan Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alaihi Wahdhi wasallam pada muka ini beliau hablallahulahulahala menyebutkan beberapa hal yang berkaitan ya dengan makasid as syariah Itu berkaitan dengan definisi tentunya dan hakikat dari ilmu al makasid ya dan juga ya beberapa uh, hubungan dan keterkaitan antara ilmu makasid dan beberapa istilahat yang ada yang ma'rufah Yang ma'ruf di kalangan usuliyin dan fukaha Misalnya kaitan ilmu maqasid ini dengan Ya al-ilal Kaitan ilmu maqasid Ya dengan al-ma'ani Kaitannya dengan adilat syariah ya, ya kaitannya dengan saddi, darai dan istislah Tapi ini beliau sebutkan di bagian muqaddimah nantinya Kemudian juga beliau akan berbicara sedikit Ya, tentang uh, Gambaran sederhana Tentang ta'lil ahkam Syariah Serta tarikh Yang muhtasar perkembangan Penulisan ilmu Al-Maqasid Taib Kita sebutkan tadi bahawa Pada dasarnya ilmu Al-Maqasid Yang merupakan Atau awalnya merupakan subbagian bahasan Ya dari dirasat kawaidul usuliyah atau kawaidul fiqhiyah. Bahkan boleh digambarkan sederhana bahawa ilmu makasid merupakan kumpulan kawaidul ammah yang akan berakhir kepada mas, kepada kaidah yang lebih pokok lagi, yaitu al-masalih. Jadi keberadaan ilmu al-makasid syariah itu tidak lepas dari pengetahuan pengenalan kita tentang kawaidul ammah, kaidah kaidah dasar, kaidah utama pada syariat. Nah, nah di sinilah kemudian nanti akan kita terangkan atau disebutkan oleh beliau rahimahullah Wa ilmu makalat itu berkembang ada prau-prau, prabentuk pra pra ilmu ini itu seiring dengan adanya ilmu usul, seiring dengan adanya ilmu al-qawaid, Yang berkembang seiring juga dengan perkembangan dirasat ilmu usul dan ilmu al-qawaid. Namun pada masa-masa belakangan di kalangan muthaakhirin Beberapa kalangan fakihah dan uh, ulama kemudian membahas ilmu makasid ini secara terpisah. Yang membahas ilmu makasid ini secara secara terpisah. Dan kita sebutkan nanti, insya Allah Taala, ya, ya beberapa hal yang menjadi sebab atau mengapa mereka hingga melakukan hal seperti itu. Ya, kenapa ilmu yang seharusnya bahagian dari dirasat ilmu usul ini kemudian menjadi suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri? Nah, di sini di mukaddimah muka awal setelah hamdalah dan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengulas pertama kali tentang ta'rifil ta maqasid asy-syariah. Al Al-maqasid jama' dari kata maqsad. Apa kata واضح? Ya? Tayam raasa la kata maqsad ya dari kata qasada yang berarti ya al itijah wal ammu ya sebagaimana disebutkan pada beliau di sini rahimahullahu taala hifdhahullahu taala wa ala llah qasdus sabil ya wa ala ya qasdus sabil yaani itijah ilaihi dan juga terkadang makna Al-Qasdu ini oleh kalangan fukaha dan usuliyin Juga disebutkan kepada beberapa makna yang lain lagi Terkadang Al-Qasdu bermakna Al-Mutawasid Ya sesuatu yang pertengahan Ya sesuatu yang pertengahan Terkadang juga bermakna Al-Mustaqim Sesuatu yang lurus, yang tidak menyimpang nah, ada beberapa makna yang lain Ya Makna yang lain disebutkan ahli-ahli logat tentang makna al-qasdu ini, tetapi makna yang akan kita uraikan di sini yang lebih tepat, itu sebagaimana juga diisytarakan oleh Sheikh Ibnul 'Aala bahawanya di sini al-qasdu adalah al-muttajah ilaihi, ya atau bagaimana ittijah. Beliau mengatakan al-maksud logatan al-muttajah ilaihi biaqsa ribturu. Iaitu yang hendak diraih. Yang hendak dituju dengan jalan yang paling singkat. Ada maksud. Ya. Ada. Al-maksud kala Allah Ta'ala wa'alallahi qasdus sabil. Qasdus sabil. Iaitu sabil al-muttajah ilaihi dengan ma'adha? Biaksar. Eh, jalan yang hendak diraih dengan ya, titian atau Taib jalan yang paling sederhana Yang paling ringkas Hati makna maksad Atau kalmaksud atau kasada Lugatan Ada pun istilahan adapun istilahan Ada beberapa definisi dikemukakan Ya oleh kalangan Al-Fusliyin Al-Fukaha Atau yang berbicara tentang ilmu makasid ini Dalam mendefinisikan Maksud dari maqasid Maksud dari maqasid Al-Sharia Kata beliau Ba'kila hiya jalbul masalih Al-Khalqi Wa daril mafasidi anhum Waqila hiya Al-Ma'ani wal-Hikam Allati lahadaha Al-Sharia inda wad'il Ahkamihi Baik Selim dia menyebutkan dua kutipan definisi yang pertama kata beliau bahawa al-masalih atau al-maqasid adalah jalbu al-masalih. Jalbu masalihil khalq. Jalbu itu talab. Iaitu suatu bentuk upaya atau cara atau wasilah untuk mendapatkan masalihil khalqi. Untuk meraih sampai kepada yang namanya kemaslahatan. Akan kita sebutkan nanti makna al-masalih. Masalih dia muradif atau sebagian ulama mengatakan Dia muradif, dia bersinonim dengan kata manafi Ia kalau dikatakan jalbul masalih Ia ni jalbul manafi Adam menyebutkan bahwa al-masalih a'ammu minal manafi Iaitu lebih luas daripada manafi Dikarenakan pada al-masalih terkandung makna dar ilmafasid Terkandung makna dar al-mafasid Kata itu seperti al-Iz ibn Abi al Salam Ya rahimahullahu ta'ala. Pada kawait beliau. Dia ya, ketika menyebutkan tentang kawait masalih wal mafasid, dia mengatakan lebih layak dikatakan kawaitul masalih saja. Kerana darul mafasid tidak lain adalah jalbu masa, masalih. Pada penafsiran pada sisi yang berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya. Dia mengatakan bahawa al-masalih selalu terkandung makna darul mafasid. Dan setiap ahkamah syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, Ketika kita bisa mengetahui, ya, Dan mengerti masjid syariah, Yaitu masalahi al-ibad, Maka demikian juga konsekuensinya, Harus kita ketahui, Dar -mafa mafasid, Dengan keberadaan syariat tersebut. Ini salah satu definisinya. Itu jalbul masalahi al-khalqi wa daril mafasid. Katalu rahmatullahi alayhi, wa qila al maani al maani yaitu al ilal al maani di sini ya dalam beberapa penafsiran dia lebih tepat dikatakan al ilal sawa ada juga yang membedakan ya tapi dalam banyak literasi di usul mereka lebih cenderung menyamakan antara al maani dengan mahad al ilal kata dia wa qila al maani wal hikam al hikam dari kata hikmah Nanti secara satu persatu akan kita sebutkan insyaAllah Allati lahadaha asyari'u inda wat'i ahkamih. Iaitu ma'ani Jadi kata beliau maqasid Adalah ma'anih, adalah ilal Adalah hikam Iaitu adalah ilad dan hikmah Yang lahadaha asyari' as Yang mana asyari' mempertimbangkan hal-hal tersebut Ya Inda wat'i ahkamihin Ketika syariat meletakkan hukum-hukumnya, ya, sebagian yang lain membahasakan makna ini dan lebih lugas, menjabulkan bahawa ini masuk dengan al-makasid atau ilmu al makasid, yaitu ya al-maani wal-hikam serupa, ya, yaitu al-maani wal-hikam wa-nahuha. Itu kumpulan mata al-ma'ani dan hikam Dan yang semisal Kena nanti pada pembahasan Tentang makas syariah Kita enggak hanya berbicara tentang Ta'lil syara' bil-masalih, tidak Kita tidak hanya berbicara tentang Hikmatul tashri Ada beberapa hal lainnya lagi Yang berkaitan dengan kawa'idul tashri Yang tidak hanya sebatas Dengan ma'ani wal-hikam Ketua sebagian mengatakan Al-hik'al ma'ani wal-hikam wa nah'uha Ya Al-Lati Raah Ashar yang dijaga di ya, tajib dijaga oleh syariat Islam tajib fit Tashrih umum dan khususan. Ya baik itu ya, sifatnya umum kerana nanti pada pembahasan maqasid kita akan berbincang tentang dua kaedah juga iaitu kawaidul amma fil maqasid dan ada nama yang kawaidul juziyyat ada qaidatul amma dalam ilbu al-makasid, ada juga maksudnya, ada qawaitul juz, juz iya. Dan, dalil-dalil syariah dari Al-Quran, ataupun Zunna, ya dan adilat yang lainnya, dalam syariat kita, itu akan mengarahkan kepada dua hal tersebut. Pada qawaitul amma, dan qawait, juz, juz iya. Contohnya saja, ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya, inna arsalnaka linnasi, Mada? Ma rahmatan lil alamin Bahawa semua sebab ditunuhkannya Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa Ke umat ini tujuannya mada? Ma rahmatan lil alamin Begitu juga ayat-ayat tentang Nafi al-haraj Penafian al-haraj Menafikan hal-hal yang memberatkan Ya menafikan hal-hal Yang memberatkan Demikian juga ayat-ayat tentang Ya al-yusr wal-usr ini sifatnya menghada qawaidul qawaidul amma. Wasatiyah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di hadapan kita bagi hambanya, Ya, itu adalah syariat yang sifatnya rahmatan lil alamin. Tidak ada kezaliman. Ya, syariat yang juga akan berimbas kepada keadilan. Ya, dan syariat ini juga selalu mengedepankan at-taisir. Mengedepankan Atensi dan tidak ada satu hal pun yang memerdekkan dari Syariat Islam. Nah ini kita katakan umuman. Jadi Makasid, ya Makasid Syariah akan menjaga hal tersebut. Maani, wal ilal dan yang semisalnya yang sifatnya umum tadi atau kajus iya. Kajus iya ditimbar satu persatu bahasan dari Syariat. Contohnya misalnya tentang Syariat Zakat. Asal ayat Aladalika. Kalau Subhana Huwataala, ya mana? Tapi apa peraturan hayatnya? Tutaahir, oh watuzakki, uzakkiin. Hanya maksud syar'i. Maksud syar'i dari mana? Salat atau zakat, zakat. Yang hendak min amalihin salakatan, Ya ini pertama. Yang kedua tuzakki uzakkiin. Jadi tujuan adanya az-zakat Bukan untuk mengambil harta orang Tanpa ada gaya tertentu Tanpa ada tujuan tertentu Tanpa ada yang maksud syar'i tertentu Tidak, ada tujuannya Yaitu tuzakkihim Jadi namanya maksad syari'i Sifatnya juz juz'i Sama hanya qalukhu subhanahu wa ta'ala Inna salata tanha Anil fashai wal mumkar Nah maksad syar'i Dari ibarat salat Salah so, satu dan yang tanya mana? Tanha ayun fashya'i wal munkar. Ada maksad syar'i yang sifatnya juz'i secara partisi bagian ya, yang merupakan maksad dari ibadah, ibadah tussalah. Yeah. Ia. Jadi itu definisinya khus'umuman khus dan khususan tujuannya mana? Untuk jalbi masalih al-ibad. Tujuannya untuk jalbi masalif, masalih al-ibad. Nah, ini mungkin definisi yang lebih uh, luas cakupannya untuk berbicara tentang makasid syariah. Di makasid syariah, al-ma'ani. Apa kita kata di ma'ani? Adalah al-ilal. Adalah al maka ma'ani itu ilalil maksudah. Eh, ilal syariah yang memang diinginkan keberadaannya oleh syari, Ya oleh syari, oleh syariat. Oleh? Jadi so, makna ini, kalau kita katakan bahawa ma'ani ini identik dengan ilal, nanti juga ada dua penafsiran di kalangan ya usul ini, atau di kalangan ahlil makasih. Ada menafsirkan al-ilal ini sebagai suatu makna al-munasib di syar'il hukum. Jadi di kita rapakan di derasat al-usul juga, dan maksud dengan al-ilal yaitu suatu makna yang sesuai fi tashri al tashri'al al hukum. Yang berikutnya Yang diterangkan nanti oleh beliau juga Bahawa al ilal Itu adalah Tayyip Ma yatarattabu ala tayyib uh, Al-wasfu al-zahir al-mundabid Ya alati jahzul min tanzil Al-shari'in Yang disebutkan oleh beliau Rahmatul Hafidhahullah ha Ta'ala Ya Tayyip Ikhwan jadi ia almaani atau ilal wal hikam yang telah ada hadis syar'i umum dan tujuannya mana ya untuk masalah ibadat. Kapan inda wad ahkamih? Inda wad ahkam di sini zarfiah ya di permalah zarfiah iaitu di bidayah mulai dari awal wad syar'ah sampai ya penerapan syariat itu selesai. Ya, Itu akan bergulir bersama dengan ilal Dia akan bergulir bersama dengan Adanya hik al hikmah Ini definisi dari ilmu maqa Ilmu maqasid Jadi pada ilmu maqasid Yang kita mempelajari Ada Al-ilal dan hikmah Kita pelajari tentang tujuannya Itu masalih Al-ibad Dan juga kita pelajari nantinya pada ilmu maqasid Di sini Bagaimana hubungan antara maqasid syara dengan wadah ahkam syariah? Ya, hubungan antara Ya, hubungan antara ilal tadi dan hikmah tadi di saat syariat kitab Allah Subhanahu wa taala menerapkan syariat, syariat tiga hal yang akan atau paling penting dipelajari pada ilmu maqasid. Maka Baik. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Berikutnya kemudian Syekh di sin Setelah menerangkan tentang tarif, ini ada beberapa istilahat yang berkaitan dengan definisi tadi Beliau menyebutkan alaqah maqasid syariah bima laku bihi itisal Itu alaqah maqasid, hubungan antara maqasid syariah dengan beberapa yang berkaitan erat dengan istilahnya Istilah maqasid, as syariah, istilah tul maksad yang sini tadi kita sebutkan Ada berapa istilahat yang ada Yaitu Al-Illat atau Ilal Apa lagi? Al-Hikmah al ya? Al-Illat dan Al-Hikmah Sini dia menyebutkan Al-Farqu Bainal-Illati wa Maqasidis Syari'ah Ini tentunya Al-Rakji Manfarraka Bainahuma Ini tentu Dalam anggapan di kalangan Ahli Maqasid Yang membedakan antara Al-illah dan man Dan maksad Al-syariah Kena sebagian yang mendefinisikan Makasid al-syariah Mereka menyebutkan bahawa makasid al-syariah Yal-ma'ani Al-makasid al-syariah Yal-gayatu al, ah yal al, yal al, yal al Ya, Yang mana Tentunya kalau kita mengatakan Makasid al-syariah adalah Al-Ma'ani Mujarrada Dan makasid syariah adalah Gayat yang hakimah Tidak lain itu adalah illal Jadi pandangan yang lain pula dari kalangan Para ahli makasid Yang menyebutkan bahawa Al-makasid tidak lain adalah Al-illah il al Wal-illatu Hiya al-makasid Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya Ya, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ini kalau kita tawassu, kita berpanjang lebar, ya kita menerangkan makna illat itu apa. Ya, makna illat itu mana? Ya, itu mana? Nah. Nah. Di sebagian ahli makasad yang lain termasuk Sheikh Hafizullah. Lalahad yang dirajakan oleh Sheikh juga. Ia ya cenderung membedakan antara illat dan makasad syariah. Ra'dul mengatakan al farku bainal illati wa maqasid asy-syari'ah." Perbedaan antara al-illat dan maqasid syariah. Dia mengatakan al-illatu hiya ma yalzamu min wujudiha wujudu al-hukmi wa yalzamu min intifaiha intifau al-hukmi. Ini definisi illat yang meradik dengan makna sebab hadith t-definisi illa ya, hadith indal usuliyin iaitu yang mereka sadur dari sebagian kalangan ahli mantik bahawa illat adalah ma yalza min wujudaha ya wujudul hukum Ya kapan illat ini ada maka hukum itu ada dan yalza min intifaiha ketika illat ini tidak ada maka hukum juga tiada contohnya misalnya zawali syamsi illat lifardiyati salatul duhr Ya, waktu zawal itu adalah illat atau sebab fardiyah wajibnya salat salat zuhur. Nah, ketika tiba waktu zawal fardiyat salat salat zuhur. Tetapi ketika illatnya tidak ada, apakah diwajibkan? Tidak tentunya. Di mana? Dikenalkan illatnya mun muntafiyah. Karena illatnya tidak ada Nanti salat buhur akan ada Apabila sudah tiba waktu Zawal Ini kita katakan tadi bahawa illat terkadang ada eh, Dia sama dengan Makna as-sabab dalam pandangan Sebagian besar kalangan usulnya Ini disandar oleh beliau Rahimahullahu ta'ala Sepertinya bukan ini makna yang diinginkan Yang untuk kita mengatakan bahawa Ada perbedaan antara illat Dengan makasih, tidak Ya karena seperti itu ini Ada kaitannya dengan ada, maksad Syari'i Dan dengan mengatakan maksad syari'i Dan bukan bahagian dari definisi yang kita sebutkan tadi Kalau kita mengatakan bahawa makasud syari'ah adalah al-ma'ani Itu adalah illat Itu bukan sabab Karena berbicara tentang makasud syari'ah Itu selalu mengacu menuju kepada Jal bin masa, masalih Dari kumpulan rangkuman sejumlah kawa'id Dan sejumlah gambaran-gambaran syari'at kita Untuk mengambil suatu kesimpulan sebab tidak. Sebab itu selalu berlaku secara juz'iyyah. Berlaku secara juz' juz'iyyah. Kapan diwajibkan zakat? Hah? Kamal nisab, haulan, haulan al-haul hada sababuhu sahl. Dalam disiplin usuliy mengatakan keduanya itu adalah illat fardiyati fardiyatu zakat. Apakah itu dikatakan ya maqsadus syar'i fardiyatul zakat, kita sudah sebutkan tadi. Maqsad syar'i fardiyatuz zakat tuzakki wa zukkih. Ya kan maqsadus syar'i fardiyatush shalah tanha 'anil fahsai wal munkar. Satu yang berbeda kalau kita mengatakan bahawa illat inilah bahagian dari maqasiduss syariah. La. Tentunya bukan yang ini diinginkan. Dia katakan ini illat ma yalzam min wujudiha wujudul hukm wa yalzam min intifaiha intifaul hukmi. Sampai so, ada tambahannya ya? di dzatihi. Atau bila tihak Tayyip Dan terus dia melanjutkan Ya tajallal farqu binal ilal Wa maqasidu syariati Fima ya'ti Ya Kalau tadi kita sebutkan bahawa illat lebih tepat Dikatakan sebagai ma'ata Wasfun Zahirun Mun Zabit So kita sebutkan tadi jadi kita isyarakkan bahawa dimasuk dengan illat ya, itu adalah wasfun zahir mada yang mundabit yang yahsul min tanzilil hukmi alaihi maslahah. Ini definisi illat yang lebih tepat kalau kita hendak berbicara tentang ilmu makasid agar jangan nanti terlalu rancu ya kerana berbicara tentang hikmah ada berapa definisi di ahli tasawuf berbeda definisinya ya di ahli makrifat juga berbeda dan ilmu usul juga berbeda, dan nah, ilmu maqasid juga berbeda. Sama dengan ilal. Ilal indal mantiqiyyin itu enggak mesti sama dengan definisi ilal indal usuliyyin. Definisi ilal indal usuliyyin itu juga enggak mesti sama dengan ilal indaman ahli maqasid. Maka, kita berbicara tentang ilmu maqasid, berbicara tentang ilalil ahkam, maka harus kita ada tasawur di kepala kita itu bukan ilal indal usuliyyin. Itu adalah ilal indaman indah ahli makasid, tentunya nah ilal indah ahli makasid ada dua penafsiran yang lebih cenderung, sebagian besar ulama cenderung itu penafsiran yang kedua bahawa ilal dalam ilmu makasid adalah wasfun dahirun mundabit dia adalah wasfun dahir, perhatikan wasfun dahir kata dahir ini harus ada tanda kutip kerana untuk membedakannya dengan al-hikmah ia adalah wasfun dahirun mundabitun Tayyib yang mana dengan adanya illat tadi Allah yang sulu min tanzil hukum miba maslahah yang mana dengan adanya illet ini ketika suatu hukum syara' yang diturunkan atau diwajibkan disyariatkan kepada hambanya itu akan terdapat kemaslahatan yang maslahat ini maha wakaf maka hasil ammah itu tidak Makasih itu jadi lain adalah tujuannya maslah maslahah. Anda bisa perhatikan di sini bahawa ilal sendiri merupakan robot hukum dengan maslahah dengan maslahah. Perbezaan antara hukum syari' dengan mata mas maslahah. Di sini yang dikatakan tadi ada kemiripan dengan maka makasih di syariah, makasih di syariah. Tapi perbezaannya ada, ada dekik perbezaannya. Akan memberikan contoh misalnya untuk lebih mudah. Kalau saya, misalnya kita berbicara tentang Ayat-ayat tentang, uh, ya, tentang Tahrim al-khamar Ayat-ayat -ayat tentang tahrim Al-khamar, kalau kita rangkum Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tahrim al-khamar Mas sabab atau Ma illatul tahrimi Apa sebab pengharaman khamar? Isya illat Iskar Santum, illatul ramadha Iskar, ya kan? Illatul ramadha, iskar, maka semua Apa saja, bukan cuma khamar semua yang dia nanti akan berimbas pada iskar, ya berimbas kepada iskar memabukkan, ya entah itu minuman, ya entah itu makanan, ya entah itu cemilan kalau ada, Yang dimakan pada batasan atau kadar yang wajar memabukkan, ya dimakan dikonsumsi pada kadar yang wajar itu maha memabuk. Memabuk ini harus ditandai ya, bahawa setiap yang dimasuk pada ilad itu suatu pada kadar yang makruf Jangan nanti berasumsi sih. Nah, be, sipulan kalau minum ini dia enggak mabuk, iya. Benar, tapi dia di luar kewajaran, dia manusia enggak normal. Misalnya, orang gila kalau minum minuman khamar belum tentu dia mabuk. Atau kalau dia mabuk susah dibedakan, memang dasarnya dia akalnya enggak berfungsi, iya kan? Ya kullu ma khamara al-aql, na bashu la yushqal akalnya sudah disibukkan dengan junun, gimana mungkin dia bisa mabuk lagi? Jadi, hal pada kata yang la khadar yang wajar Wadihana, ya, ini namanya Mata sebab pengharaman kamar yang wasfud zahir sifat yang zahir, ada, muncul, berubah keadaan dari keadaan, halat dari halat seorang yang dia biasa-biasa aja. muncul tanda-tanda tertentu menunjukkan dia is, iskar dia wasfud, zahir mundhabid, artinya mundhabid ini berlaku mustamir ini berlaku secara baku siapa saja. Ya, siapa? Siapa saja yang dia mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, semisal dengan khamar akan mengalami hal yang sama. Jelas sampai di sini? Nah, kapan iskar ini dijadikan panduan hukum syariat tujuannya untuk kemaslahatan. Tujuannya untuk kemaslahah, kemaslahatan. Ini namanya il illat. Ini namanya illat. Nah, kalau saya tanya sekarang, maqsad syar'i i. Eh, sebab kita, maksud syar'i itu adalah masa, masalahnya. Nah, kalau maksud syar'i dari mana? Tahrim al khamer mana? Siyana tul akal, satu tidak? Hifat al akal. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi ta'lil ya sebab pengharaman ilat pengharaman khamar kerana iskar. Maksud syar'i dari pengharaman khamar, hifat akal. Sekarang saya tanya, wasilah untuk siyana tul akal mana? Darah mafsadah tadi Apa mafsadahnya tadi Is Iskar Dan huwa ailul mas maslahah. Jadi kita katakan Bahawa illat adalah salah satu Wasail menuju mana Masa Masalih Atau untuk ada Adanya masalih Dengan adanya Illat Ini kalau kita berbicara panjang lebar nanti Kalau Allah mudahkan Salah satu turuk Metode untuk mengetahui Sesuatu itu Maksud syari'i atau tidak Itu dengan adanya Munasabat fil illat harus ada munasabah dengan il. Ada keselarasan dengan ada tidak adanya suatu so il. Suatu so ilat tadi. Tengok. Masya Allah Ta'ala. Misal akhir. Contohnya misalnya kisah. Uh, ya kan? Apa ilat. Yang berlakuan tashri' al-kisah. Entah mana kisah. Ya. Kisah itu mana? Ya. Hak yang diberikan semisal dengan jinaan. Dan ada ketetapan-ketetapan yang tertentu Ya, kalau membunuh Qisas, Al-Qatil Diyad menggallabah Ya, kalau juruhat, sesuai juruhat Yang semisal, nah, hatal Qisas Tapi apa taklilnya? Hah? Secara umum, jangan Ambil satu persatu, kalau al Salah satu bagiannya, ya kan? Mada? Juruhat, salah satu bagiannya Mada? Ta'ad, Al-Ta'addi al ghair Itu tidak melampaui batas atau melanggar hak-hak orang lain Ya melanggar hak orang lain Orang lain ta'addi alal ghair Ini ta'lil kisah Nah siapa saja yang ya ta'adda alal ghair Ya yuktassu bima Ya dia dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan Ya dibalas dengan sesuai apa yang dia lakukan Kama fi qalihi subhanahu wa ta'wal juruhatul kisah dan setiap cedera yang diberikan seseorang dikenakan kisah. Al-aynubil-ayn, mata dengan mata. Apalagi al-udun dengan uzun, telinga dengan telinga. Ia. Dan juga pada beberapa hadis disebutkan tentang masalah al-qisah. Hata ta'lilur kisah. Nah, apa maksud syarih dari kisah? Masalahat yang lebih luas lagi dari hanya sebatas ta'di ta alal-gir. Itu maksud hifat atau syanatuk Nah Al-Nafs Ya Kama fiqali subhanahu wa ta'ala Wa inna fil kisasi haya Hayatun Sesungguhnya pada kisasi itu terdapat Hayat Ya kehidupan Ya kehidupan bagi yang lain Ya ketika seseorang Ya diberlakukan padanya kisasi Artinya kita menjaga Ya jiwa yang lain Kita menjaga kehidupan dari Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang lainnya. Hata maksad berlaku pada seluruhnya. Karena siyanat atau penjagaan atau hifat an-nafs bukan hanya pada kisas. Ya. Pada beberapa akkam syariah lain juga berlaku. Tetapi ta'adi al-al-ghair dia illat yang secara khusus berlaku kepada kisas. Nah. Ini ya. perbedaannya antara mana? Al-illat dan maqasid syari' syamaqasid syari' kata beliau jadi al illatu kata beliau ya tajalla al farqu al illal wa maqasid al syari'ah fi pertama perbedaannya kata beliau al illatu mawjudatun qabla, qabla wujud al hukum al illatu mawjudatun qabla wujud al hukum hadha zahir jadi illat itu ada Ya bahkan apabila suatu negeri misalnya Tidak diberlakukan suatu hukum syarak, Illat hukum syarak itu tetap ada Dan Tetap berlaku Walaupun pada hukum tersebut Tidak akan diberlakukan hukum tadi Mungkin dikarenakan semua warga yang hanya bertakwa Mungkin Ya Atau kan mungkin kena kejahilan warga yang ada Tetapi bukan dikarenakan tidak adanya hukum Maka tidak adanya Illat al-hukum Jadi al-illat mujudatun tabla wujud Alhukum bahkan Allah itu sebagai sebab terjadinya hukum tersebut. Wamacasid syariah la tujuhdu illa bade wujudi ahkamnya. Jadi entah macasid syariah itu tidak akan kita dapati keberadaannya, ya wujudnya kecuali bade wujudi ahkamnya, kecuali setelah ahkam syariah itu ada guna maqasid syariah itu adalah hasil kesimpulan dari semua ahkamus syariat syariah jelas ya kesimpulannya tidak mungkin akan ada kesimpulan yang sederhana ini yang simple ini yang mencakup seluruh bagian-bagian syariat kecuali ahkamus syariahnya ada terlebih dahulu terlebih dahulu sementara illat itu ada sebelum adanya hu hukum nah ya, illat itu ada sebelum adanya Al -hukum. Nah kalau seorang misalnya dia hafara hafratan Atau bi'ran Dia menggali lubang di pinggir jalan Depan rumah dia Tetapi turi kenas Hata illat awla illat illat, illat illat illat Ya kan? Illat nanti dia akan membayar ganti rugi Siapa saja yang mendapatkan Imbas dari perilaku dia Ya enggak Tetapi kalau tidak ada yang terjatuh Dia domat atau tidak Anak gali lubang depan rumah anak misalnya hari ini Nungguin yang jatuh, tidak ada Saya bayar doman Lama, tunggu besoknya Setahun kemudian, tidak ada juga yang jatuh Saya bayar doman enggak. Tapi ahillah, mau juga Mau juga Artinya, kapan seseorang terjatuh Pada perbuatan yang saya lakukan tadi Aliyah, maka saya dikenalkan doman, doman Itu namanya Illat di situ. dia ada Harus ada sebelum adanya Adanya hukum Ya dia ada sebuah adanya Hukum berbeda dengan makasih syariah Nanti ada hukum syarak terlebih dahulu Baru kita bisa melihat maksat syariahnya kemana Iya Yang berikutnya Makasih syariah ialah umur allati Syuri al-hukmu min ajliha <coughs> Kata dia rahimahullah Alhamdulillah Perbedaan yang kedua Wa makasidus syariah Hiyal al umur Allati syuri al hukm Makasidus syariah adalah Beberapa Ya, hukum Atau beberapa perkara Yang mana Hukum syariah disyariatkan Kerana sebab hukum tersebut Ada Ya, misalnya ini lihat hadis Abu Musa Taibharris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isti'an, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna jo'ilal isti'adhan li ajli basar, ya Inna jo'ilal isti'adhan li ajli basar. <coughs> isti'adhan ada diberlakukan syariat isti'adhan, orang tak boleh nyelonong-nyelonong aja masuk ke rumah orang, ya pada hudud jadi diperbolehkan dengan kadar yang makruh syariat dan urfan tak diperbolehkan. Kecuali mana is istiqlal. Taib apa hikmahnya, apa maksatnya? Diajli basar, itu sihannya basar, hifat al basar, menjaga penglihatan, menjaga, ya, menjaga penglihatan. Taib itu maksat syar'i. I. Ada maksat syar'i, i. ya, bahwa istiqlal meminta izin kepada seseorang sebelum masuk ke rumah dia. Itu untuk menjaga penglihatan kita jangan sampai seseorang aqlata dia membiarkan pandangan dia melihat ke rumah orang ke aurat seseorang tanpa izin dari yang punya rumah Contohnya lainnya lagi untuk hukum yang berbeda Hah? Ini biasanya iqrar kita paling hafal ini syabab. ya شباب Ya masyaral syabab man istata'a minkum al ba'ah fal yatazawwad فانه Fa aghadul ghaddul basar ghaddul basar dua hukum yang berbeda dengan maqsad syar'i yang sama yang satu tadi istidzan tujuannya menjaga pandangan terus menikah ya para siapa yang sanggup untuk menikah menikah di mana karena salah satu maksudnya fa innahu ghaddul basar karena dengan menikah itu akan menjadikan seseorang bisa menjaga pandang menjaga pandangan Menjaga pandangan Dan hukum yang disyarihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda-beda ini Itu ada ya. Diadakan hukum ini Setelah itu kemudian ditentukan Diiringi dengan adanya Maksadus syari'i ya. Maksadus syari'i inilah Yang kemudian hukum itu Diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipahami? Iya tetapi ya, nanti bukan berarti seseorang itu menikah Hanya sebatas dia menahan pandangan Ya atau tidak Dan Misalnya kena dia tidak sanggup menahan pandangan Maka dia diwajibkan nikah Masih ada lainnya lagi Ada ilatnya, ada sebabnya Ya atau tidak Ya apa ilatnya Hah? <laughs> Apa ilatnya nikah suatu Ibrahim Alba, data ah. Datali Alba. Ah. Apa Alba? baah Hah? Ya, kemampuan tahiran wa batinan ya. Nggak usah dijelasin panjang lipat. <laughs> ya, kemampuan tahiran wa batinan. Hati ilatnya. Ketika dia sanggup, barulah masuk pada kontes perintah fal yata, zaw, fal yata zawaj. Taib. Ya. Nah, wal ilal osafun rabat al-hukma biha' wujudan wa adaman. Sementara al-ilal adalah beberapa Sifat tertentu pada hukum syarah Jadi kalau kita bicara tentang sifat Perhatikan, itu selalu Wasfun Ya mutaridun mundabit Harus wasaf yang memiliki dua sifat Mutaridun harus baku Ya dia mengiringi hukum itu selalu Yang kedua dia mundabit Dia tepat arahannya Cocok dengan hukum tersebut Ya, jadi Al-ilal adalah wasfun Rabatal rubital hukmu biha wujudan wa adaman, yang mana hukum ini akan diikat dengan al-saf tersebut, ada atau tidak tidak adanya ya, contohnya tadi, sudah kita sebutkan tadi, wa illatu wujudu nikah mana? Alba' baah al -ba ah. ketika seseorang misalnya, dia memiliki kemampuan al ah, maka dia diperintahkan untuk, menik untuk menikah, ada illatu Ya yata tidak wa lishatah aminkumul ba'ah tal, yata zawajah ini ada masalah sering dipopuluhkan di kakusuliyin. Apabila takarrar al-ilah, apakah takarrar al-hukum? Takarrar al-ilah. Alhamdulillah al kan iya katanya. Kalau ber berulang ilatnya, berulang juga hukumnya. Ketika dia sudah menikah, dia qadr alal baah lagi. Oh Pak Adli ketawa, karena jadi malu. Dia tertua masalahnya kan yang belum Sementara Al-Baqat Taqarrarat. <laughs> Ia, jadi seperti itu. Jadi, ada yang seperti itu. Ya? Allah-Allah kulihat masalah yang lain. Yang ketiga yang berikutnya, <tuh> Al-Illatu tata'allaku bi-afradil ahkamil syari'ah. Al-Illat tata'allaku bi-afrad atau juz'iyat. Itu berkaitan dengan juz'iyat, afrad, ahkamil syari'ah. Bina mal-ghalid mi fi maqasid syari'ah, <tuh> itisafuha bil umum wa shumul. Ya, Ba'al illat teta'alak dengan Afradil ahkamil syariah Illat ini kaitannya hanya dengan Afrad, juziatnya, partisi dari Syariah Sudah saya sebutkan tadi kan Bahawa illat dalam masalah ini ada Muradif, ada semakna bersinonim dengan Kata sabab Masa katakan illat Ya atau illat madha Fardiyatil zakat, sudah saya sebutkan tadi Madha Al hawlainil haul dan madha Kamal Nisar Illa tunnikah Ya, istita'atu filbah Alba'ah Ya kan? Nah, ini yang kita katakan Illa, dia berkaitan dengan satu persatu Ah, ahkam syari' Ahkam syari'ah Illa tu siam Mada? Apa ilatnya siam? Jadi, para ulama berbeda pendapat pada Illa tu siam, beragam mereka sebutkan Ya, ada yang mengatakan Illa tu siam itu mada? Untuk ya e, tensil atau untuk menurunkan mata asyalah syahwat. Ada matakan untuk mata ya untuk untuk bisa e, melihat keberadaan orang-orang fukara dan masyhukin dan mengerti tentang keberadaan mereka. Ada menunjukkan banyak hal tentang hal seperti itu. Yang mana di sini mungkin sebagian yang mereka sebutkan itu lebih tepat dikatakan hikam, lebih tepat dikatakan hik hikmah. Ya tabi ini disebutkan oleh seperti Al-Kasani dan semisalnya. Jadi ini yang saya maksudkan tadi itu masuk kepada afrad ahkam syari'ah syari'ah. Sementara pada maqasid syari'ah lebih umum. Qatabiya bin Abdul Ghani fi Maqasid As-Syari'ah ittisafuha bil umum as Sementara pada maqasid syari'ah fil ghali ini bukan seluruhnya. Ya kan ada maqasid syari'ah yang ammah, ada maqasid syari'ah juz juz'iyyah. Ya, maqasid syariah yang amma ini berlaku fil ghalib tayib, ittisafuha bil umum wa syumul. Ini salah satu di antaranya. Ya, maqasid syariah berlaku secara universal. Berlaku menyeluruh kepada semua azas-azas besar aspek-aspek hukum syarak. Ya, bahkan tadi kita terangkan juga kita isyaratkan Bahawa maqasid syariah terkadang yang sifatnya amma ini mewakili qawaidut tasyri' yang umum. مثال مثلا من مكاسب من مكاسب الشريعة ماذا التيسير؟ وداخل القواعد الأم ماذا تي التيسير؟ يعن من مكاسب الشريعة ماذا عدم القدرار؟ داخل القواعد الشرعية ماذا لا درار ولا ولا دينار؟ من مكاسب الشرعية اعتبار القصد القصد في العمل من قواعد ماذا فقهية شرعية ماذا الأعمال بمقام Terima kasih nih. Dan kawan-kawan yang mempelajari kawa idul fiqih ngetik, bahwa kawa idul ammah ini berlaku kalau tidak seluruh pada aqam syariah berlaku pada sebagian sebagian besarnya. Berlaku pada sebagian besar ahkam syariah. Sementara makasud syariah itu banyak mewakili kawa idul am kawa idul ammah. kita dapatkan makdimin makasud syariah tesir. Bim makasud syariah Maka raf al jahal, mimakad syariah etibar al qasad, mimakad syariah, semuanya masuk kategori mada kawaid, kawaidul ammah, kawat yang berlaku secara umum pada banyak contoh aplikasi hukum syariah. Ini membedakan antara al ilad dan makasid syariah. Yang berikutnya di sini beliau menerangkan juga. Ya, antara istilah yang lainnya yaitu antara al-farq baina al-illati wal hikmah. Ya, perbedaan antara al-illat wal wal hikam atau wal hikmah. Tayyib masya <masyarakat> Wal hikmah, ya. Ini beliau enggak sebutkan definisi al-hikmah di sini ya. Fa al-hikmah Atau al-hikmah itu Mufrah dari kata hikmah Dan tentunya berasal dari kata al-hukmu Ya berata Dikata al-hukmu yang identik dengan Makna tabat Ya bermakna dengan makna tabat Ada makna yang lain Ya bermakna al-qadah Ya dan se dan selainnya Nah kita tidak akan sehidup tentang makna hikmah ini Ya lugatan Fa al-hikmah indah ahli al maqasid hikmah Rasulullah ahli maqasid ya tsara' adalah ya ma yatarattab ala tasyri' min jalb al masalih wa takmilha wa dhul maqasid wa taqliid wa taqliidha atau hikmah jadi hikmah tama yatarattab ala tasyri' semua imbas ya yang ada dari tasyri' ahkam syariah di penerapan hukum hukum syara Berupa Jalbil masalih untuk mendapatkan kemaslahatan Dan Takmiliha menyempurnakan kemaslahatan tersebut Ataukah Dar ilmafasid wa takliliha Ataukah menolak Setiap bentuk mafsadah Atau mengurangi mafasid yang ada Jadi namanya Mata al hikmah Ini dimaksud dengan Al-hikmah, kerana itulah Juga salah satu diantara Ibarat yang sering diungkapkan oleh ahli maqasid Tentang ilmu ini Maka mengatakan maqasid ilmu hikmah, Ya kerana Nantijahnya sama, masalih ibad Ya dan juga Masdarnya juga sama Itu syari' syariah Itu dengan keberadaan syariat Yang tujuannya masalih al-ibad Ini tidak jauh berbeda dengan mana? Definisi al-hikmat Ya Jadi juga menerangkan tentang perbedaan antara al-illatu wal-hikmah berbunyi bukan bahawa al-illatu wasfun zahir mundzabit sudah kita sebutkan tambahkan suatu kata zahir ya wal-hikmatu la yalzam an takuna wasfan mundzabitan ya kata beliau bahawa al-illatu wasfun zahir yan mundzabitun yang ada sifat yang zahir anda yang zahir ya, baik itu berupa e, makna tertentu atau perilaku tertentu atau sifat tertentu yang zahir dan baku itu hilang. Sementara al-hikmah itu layal jam antakuna wasfan mundaqitan. Sementara al-hikmah tidak disyaratkan antakuna wasfan mundaqitan. Bisa jadi al-hikmah itu wasfan mundaqitan bisa jadi juga hikmahnya juga bukan eh, wasfan mundabitan mun ada beberapa kategori hikmah yang oleh kalangan ahli makasih dianggap sebagai wasfan mundabitan misalnya saja ada eh, antara hikmatul zawaj ma hikmatul zawaj ikhtarul umam iaitu tidak, memperbaikannya al-awlad, ini hikmah Ya dari pernikahan untuk mendapatkan memperbanyak anak keturunan ini wasfan haditsan. Nabi saw sendiri mengisyaratkan hal tersebut dalam hadis. Wa ini mufakhir mufakhirum bikum. Ya, ya bahasa ini bangga dengan banyaknya kalian amamil an, ambia. Tentang banyaknya umat Muhammad ini Nabi bangga dengan banyaknya mereka. Ya, dan juga pada ayat disebutkan madad. Eh, pada hadis disebutkan masa kata zauwajul, al walud, al, al walud, yani yang bisa banyak memberikan ah, anak keturunan. Nah, di antara hikmah azwat maka, ah, iktar al awlad memperbanyak anak keturunan, keturunan. Wasfan mudahbitan atau tidak? Inovasian mudahbitan. Inovasian mudahbit bahtujuan di antara seorang dia menikah. Ya, tujuan yang tersuruh menikah ada antara hikmah yang ada di sekian banyak tujuan tersebut itu memperbanyak anak keturu, keturunan. Ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu ya, wa taala. Ini adalah masalah itu tidak. Maslahah yang maslahah ini diharapkan untuk disempurnakan lagi. Diharapkan untuk ketika seorang itu menikah, dia benar-benar menekankan makna ini. Karena itu disediakan pada atadul zaujat. Diseharga untuk memperbanyak, untuk memperbanyak ya. Menikah lebih dari seorang istri misalnya. Lima ada dengan hikmah yang sama. Ya, hikmah yang sama itu adalah memperbanyak anak keturu keturunan. Karena terkadang seorang istri mungkin enggak mampu beri anak satu atau dua saja misalnya. Atau mungkin ada yang mandul. Sementara hikmah kita menikah ada. Maka untuk jalbil masalah dari nikah tadi, ya. Paham atau? Tambahkan lagi. Ya, Cari lagi e, istri yang lain Taip, Ini kerja kunuh hikmah Mata wasfan mundabitan mun Namun bisa jadi juga Hikmah ini bukan wasfan mundabit Pada suatu hukum syarak. Misalnya saja saya memberikan contoh Fasafaru Ya Kata beliau rahimahullah wa ta'ala Fasafaru illatun liqasri as-salah Bahwa safar Illat liqasri as-salah Bahwa safar, safar ini orang melakukan perjalanan itu adalah sebab seseorang dia mengkasar salat. kapan seorang dia musafir ya, pada sebagian ulama' bahkan mengatakan wajib dia ya, disyariahkan untuk mengatakan kasar as-salat sementara, raf'ul mashakkah hikmah Rafa mashakkah mada hikmah kenapa? kena mashakkah Rafa mashakkah ini matlub diinginkan oleh mata maslahat maslahat al-ibad di antara yang bisa ya di, melengkapi kemaslahatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala rafa ataupun menghilangkan setiap darar yang ada pada diri dia di antara bentuk darar ma ada masya al-masaqah ya, di antara bentuk darar adalah masya masaqah namun di sini juga perhatikan wah, sebagian para ahli maqasid maka menjadikan ini sebagai maqsadus syar'i i. Jadi seringkali terdapat hal yang mana yang agak rancu atau ada kemiripan antara maqasid syariah dengan illat, terkadang ada kemiripan antara maqasid syariah dengan hikmah. Walaupun ada perbedaan, tetapi perbedaannya itu sangat deqiq, itu sangat mana. Ya, dia eh, sangat tipis perbedaan antara ketiga istilah ini. Kata beliau rahimahullah taala selanjutnya jadi ya, perhatikan rafah mashakkah itu hikmatun pada mana kasus salah karena ini bukan ya wasfun mun, mun pada ibadati ibadat salat. Ia lima kita katakan Buka kerana, الصalah, bukan wasfun mudhabitun pada ibadat salat. Karena rafah mashakkah pada ibadat salat bukan rafah mashakkah tuyib di kamaliha atau di jamieh mashakkah tidak. Karena itulah sesora yang dia tidak kadirin atas salat di halte marat. Seorang yang tidak mampu menjadikan salat ketika dia sakit, ia terkesalah atau tidak? Bolehkah ditinggalkan salat? Tidak. Seorang yang dia masalah di safar, diberikan kebolehan untuk tidak berpuasa, apakah gugur bagi dia, fardiyatusiam? Tidak. Jadi dia tidak rafak masyarakat, kabi, dia. tidak menghilangkan masyarakat secara utuh. Ya. Hanya mengalihkan dari masyarakat yang lebih ee, berat, kepada masyarakat yang lebih ringan. Yang lebih ringan, yang mana yang sanggup Untuk dilakukan oleh hamba Tersebut Ya kena itu dikatakan ada, Ya hikmah dan bukan sebagai Illat dikenakan hikmah ini Gera mundab itu Untuk mewakili kata Rafal masyakka secara utuh Ya Tumakallahuna rahmatullahi Al-farku Bainan hikmati wa makasiril syariah Ya perbedaan antara hikmah dan maqasid asy-syariah. nak maqasid asy-syariah umur munzabiitatun bayna ma al-hikam wa kad la takunu kadzalika. Taj. Atawli rahimahullah taala. Ya maqasid asy-syariah umur munzabiitatun Makasid syariah ini perkara-perkara Yang membabit Perkara-perkara yang selalu sejalan Sesuai ya dengan Akami syariah Bina mal hikam kad lai takunu Kadari Kerana al hikam bisa jadi tidak seperti itu Tidak seperti Tidak seperti itu Kerana kan tentunya Terkait hikmah ya, Terkait hikmah ya, Yang kita katakan Dia veru mundabitah itu untuk tahqiq masalah yang lain. Kenapa dikatakan tidak hikmai negara mundawitah? Kerana mungkin ada masalah yang lain yang hendak dihinkan oleh syariat. Anak jika misalan, seperti pada kasus kisah yang kita sebutkan tadi. Ketika seorang dia diberlakukan kisah, ya, diberlakukan kisah, ya, fa, wali yuddam punya dua pilihan. Ya dari wali si korban yang terbunuh punya dua pilihan. Itu mana? Ima kisas wa imma madah diyat mughallazah. Ya kan? Ima dia menerima kisas ima dia menerima diyat mughallazah. Ini al-khiyar. Nah, kalau kita menganggap bahwa uh, hukum syariat ini, hukum syariat ini kalau kita anggap hikmah, ya berarti kita bicara tentang al-hikmah Ya pada Mas Atil kisah yang kita sebutkan tadi, bahwa diantara hikmah dari kisah itu ada hayatul kail hayat bagi orang lain untuk menjaga jiwa dan kehidupan orang orang lain. Terus maksudnya hikmahnya taklil achar mengurangi mata keburuk keburukan. Ya mengurangi kemafsadatan yang mungkin terjadi jika kalau kisah ini ditinggal. Ditindalkan Ini namanya hikmah Yang kita katakan bahawa hikmah ini Bisa jadi gerumun dhabita Kalau kita hanya melihat secara zahir Pada kasus kisah Kerana al-alyaq dengan qiyas Pada kasus kisah Mada Waliyudda memilih Diyat Mughalada Ya atau tidak Kerana Diyat Mughalada sejalan dengan makna Hibdu An-Nafs Benar atau Tidak kerana dengan dia menggalata Si pembunuh yang bertobat ini Misalnya dia bertobat Dia berikan kesempatan untuk, hi, untuk hidup Hibat di nafsu itu bukan Hibat di nafsu Namun ketika syariat memberikan pilihan Kepada wali silakan anda memilih antara ya Dia atau anda memilih dengan kisah Nanti memilih kisah Apakah dia salah? Tidak Apakah masih sejalan dengan hikmat atau tashri Masih sejalan atau tidak? Masih sejarat. Oleh pula sudut pandang yang berbeda yang berbeza. Sudah pernah yang berbeda pada satu sisi dia mengabaikan mata hewad nafsi al qatil, dia mengabaikan mata hewad anas an bagi si pembunuh tadi. Tetapi untuk yang lainnya saja, yang mungkin orang mengatakan ini masih tasawur. Dia menjaga mata jiwa orang lain yang selain dari yang terbunuh tersebut. Ya kan? Maka dikatakan bahwa inna fil kisasi haya. Inna fil kiswasi haya haja tu. Bahawa pada kiswas itu terdapat haja dan di antar hikmahnya tadi menjaga jiwa orang lain, orang lain yang mungkin kita tidak akan bisa dapatkan pada kasus kiswas itu ketika terjadi. Enggak. Ya kerana kita lihat bahawa situ terdapat sesuatu yang menyalahi kias. Yang menjadikan menyalahi kiasul asal, menyalahi kias al al asal. Nah ini hikmah. Ini namanya matahik al-hikmah. Semua so, dia juga mengatakan, yang tanya misalnya, semua yang berkaitan dengan penjagaan sinyarat di hukuki Rabbil Ibad, itu semua masuk pada kategori hikmah. Yang bisa jadi, seseorang tidak akan menjangkau hikmah tersebut. Dia akan mengerti. dengan mengerti masalah yang ada dari misalnya qitalil musyrikin. Dia akan mengerti dari hikmah yang ada ya dari qitalil munafikin. Dia ya, akan mengerti hikmah yang ada ketika perbuatan tersebut dilakukan sementara memungkinkan ada ad waktu lain. Freda memungkinkan untuk ada menyebarkan dakwah kepada mereka. Mereka. Dimana Dikenakan ada yang harus dijaga yang lain. Itu mata ikhwan jamian Yang kaitannya dengan hukuk, Rabbil Rabbil Ibad. Nah, ini berbeda-beda tentunya sesuai dengan kasusnya dan berbeda-beda sesuai dengan hukum-hukum syarak yang diberlakukan. Baik. Sementara pada maqasid as-syariah dia ya sebagian besarnya sifatnya mun mudamita baik itu yang ammah maupun juz'i juz'i. Yang berikutnya kata beliau al-hikam tata'allaqu bi afradil ahkam. Ya? Belum al-maqasid ya galiban ma tata'allaqu bi kulliyatil ahkam. Permidan yang kedua Al-hikam itu erat kaitannya dengan Juz'iyatil ahkam, afrat Ya afrat Al-ahkam Sementara maqasid, sebagian besarnya Berkaitan dengan kulliyatil ahkam Ini ada ibarat yang lebih Sederhana dari ibarat ini ya Bahawa Kullu hikmatin fit tashri Ya, tumassilu Juz'an minal maqasid Ini, ada ibarat dan sebagian Ahli maqasid Ya, bahawa Ya setiap hikmah pada tashrih, hikmah pada tashrih syariah, ya termasuk juzan min al makasil. Itu selalu penggambaran salah satu bagian dari makar makasil. di antara mereka, ya, bahkan menyebutkan seperti at-tufi dan selebihnya, bahawa ya hikmah tu syariah, al hikmah ini itu adalah makasil syariah juziah. Makasih syariah juz Yuz iya Sinatunya bisa lihat perbedaannya kan? Berarti makasih syariah lebih luas Cakupannya daripada hik, hikmah Kerana hikmah pada bagian-bagian Yang ada pada makasih Karena makasih bisa mencakup satu persatu bagian Bisa juga mencakup keseluruh Keseluruhannya ini, ini contohnya Sudah berapa kita sebutkan tadi Contohnya misalnya Kaedatul kulliya atau makasih syarih kulli Misalnya taid at-taysir wa Adem al-idrar itu berlaku pada banyak ahkam pada banyak ahkam as-syari'ah syariah hikmah jadaraf al-masyaqqah pada qasr fi shalah raf al-masyaqqah pada iftar musa musafir fi ramadan ya itu semua hikmah Yang masuk kategori mata madharraf masyaqqah tetapi hanya pada juz'iyat hukum tidak mencakup pada banyak ahkam syariah yang berikutnya yang terakhir Annal maqasidah hasilatun bil ahkamu syariah qat'an Wa maqasid syariah Hasilatun bil ahkamu syariah qat'an Itu diperoleh dari ahkamu syariah sifatnya qat'i ya, Bikilafil hikam fa fa'innahaka tatakallafu anil ahkamu syariah Beda halnya dengan hikmah فانها كنهج ما انك تتخلف عن الاحكام الشرعيه محل خلاف يعني مقاصد الشريعه يا apakah maqasid al syari'ah al hasilatul bil ahkam al apakah dia hasilatul bil ahkam al syar'iyah dia hasilatul dari adillat al ahkam al syar'iyah wal muslih jirmun wadih kan ya bahwa al maqasid dari ahkamnya. Artinya bahawa terkadang Suatu ahkam syariah ya Dalilnya bukan Dalil yang cukup kuat dijadikan pijakan hukum. Hadis yang daif misalnya. Contohnya, hadis <murna> ladarol Wala dirar ala ikhtilafih. Sudah so, mengatakan hadis ini daif. Tapi dijadikan sebagai suatu qaidatul amma Juga maksad syar'i kulli. Jadi bukan nadarnya kepada Adil. Kepada Adillah. Ya. Bikinlah filhikan berbeza dengan hikam. Adapun hikam kata adil ahkam syariah terkadang al hikmah ini kita tak akan peroleh dari ahkam syariah itu sendiri. Ya, dia akan bergeser dari mana ya ahkam syariah yang ada yang, ada, yang kalau bahasa uh, usulnya biasa dikatakan dia seringnya mukhalafatul qiyas Ya, seringnya mazhab mukhalafat dari Qiyas al asli. Ya, dia sedih mokhalafa pada Al Qiyas. Maka terkadang di situ kita melihat adanya hik al hikmah. Ini ada beberapa contoh, misalnya pada kasus maniatur, pada kasus rajam, pada hadis muat Ibn Jabel bin Naiman Umar kepada Allah Taala Anhu, ya di mana beliau kepada Taala Anhu bersetujil dengan mana eh, dengan maksud syariat atau dengan hikmah penjuziah tadi. Ketika ada seorang yang dia mengaku berzina Dia datang ke hadapan beliau Dan awal hukum yang beliau tetapkan adalah rajam Tapi wanita tersebut dalam keadaan hal Dia keadaan hamil Jadi eh, kisahnya ada seorang wanita Dia bersuami, suaminya tinggal pergi dia berapa waktu yang lama Selalu jendal waktu tersebut dia hamil Menjendal waktu tersebut dia, dia hamil Nah siapa yang melakukan suaminya, suaminya safar Nah ketika hendak dirajam fa sahabat menkari e, keputusan Umar saat itu dan mereka biarkan sampai dia melahirkan. Dia sampai dia melahirkan melahirkan. Fa lantas Umar udzalau ta'ala anu beralih kepada hukum tersebut sampai dia melahirkan ketika dia melahirkan datang si suami wanita tersebut waqala inna hada ibni. Ini adalah anak, sa, anak saya. jelas ya di sini ini pernah ana terangkan juga sebagian ikhwan di sini ada masalah terkait dengan kuatul shubhat. Apa kuatul shubhatnya? Dia hamil suaminya jauh, ya kan? Berzina enggak kira-kira? Berzina. Tetapi ada hukum bahir yang lain. Itu apa? Iktiraf. Ketika sang suami mengatakan dia adalah anak saya, selesai masalah. Ya selesai mas? Asa. Faktara pada Umar kalu kalu zauj. Natas Umar berada memilih perkataan dari sang suami tadi yang mengatakan dia sahli haram. Selesai masalahnya. Ya? Laksana disini perhatikan Qiyasul asli rajam atau tidak? Rajam Kuatul syubhad pada rajam jauh lebih kuat sebenarnya Dibandingkan keraib yang menunjukkan bahawa itu adalah anak dari si suami Tetapi di sini ada hikmah yang dipelihara Dijaga oleh Umar Radawala ta Ta'ala Anu Itu maksudnya ahkam yang berkaitan dengan ad-da'wah Dengan klaim seseorang Ketika orang itu mengatakan Hayatah ibni selesai Dia adalah anak saya dia adalah anak. Anak saya disini kita menjaga hadis atau al-hukum uh, yang ada sifatnya kundiya ala'ana al-bajina ma-mada ala, al ma ala manidda'a wal-yaminu ala man man-anggar, wa-da'awah yang e, berasal dari itiraf juga, ada al al-da'awah binatiraf kemudian makbula. Kalau klaim dari suatu itiraf tertentu, itu harus diterima. Jadi kita perhatikan bahawa terkadang seseorang dia akan beralih dari konteks hukum yang seharusnya berlaku di ahkam syariah yang ada kerana sebab-sebab tertentu, kerana sebab-sebab tertentu, walaupun sebab ini tentunya tidak boleh keluar dari zahir dan syariah, tidak boleh keluar dari ketetapan hukum syarikat yang dah yang zahir. Terima kasih Allah. Tidak masih, kalau begitu yang kita cukupkan. Kalau ada apa yang mau bertanya, ya, kan sambil menjelang waktu maghrib katanya, banyak pelahwana.